В той час Марія була вже вагітна вдруге. За півроку родилася нежива дитина. Але ця подія не так доткнула її, як минула. Саме тоді прийшов на відпустку Корній. Марія була бліда і неприваблива. Корній, хоч жив недалеко, ніколи не зустрівся з нею. Раз тільки бачила його в церкві. Високий, барчистий. Міцний, виголений червоний карк. У Марії темніло в очах і мліли ноги. Слідкувала за кожним його рухом. Стоїть непорушно, як мур. Одягнений пишно, чисто. У правій руці кашкет без дашка з острічкою. На стрічці напис і дві котвиці на кінцях. Додому вертався він з молоденькою сусідкою, дівчинкою Ганною. Жартує, сміється. Марія отдалік йде за ними. Їй хочеться гукнути, щоб зупинився. Яке він має право так нехтувати нею? Здається, оглянувся, помітив. Ні, не міг не помітити. Не голка ж вона, а Марія. Колись між тисячами помічав. Йде, жартує, сміється. Ні, ні, це він ненавмисне. Не можеш, людина, такою жорстокою бути. Він ось пройдеться, роздумає. І оглянеться, напевно оглянеться. Ідуть, ідуть, ідуть. Копанки, перелаз, стежки розходяться. Просто стежка для Корнія і Марії. Наліво для Ганни. Туди колись і Марія ходила. Так само повертала наліво. А куди ж Корній? Корнію. А ти ж куди? Тобі ж направо. Ні, ні. Він, видно, забув, де його дома. Він звернув наліво з Ганною, звернув. І навіть не оглянувся. Ось вони пішли під гору. Ось закриваються гілками дерев того самого гаю, того, який колись і її з ним закривав. Це ж і вона так ходила. Марія зупинилася на місці, де стежки розходяться. Стоїть і дивиться. В очах у неї неясно. Напливають плівки і закривають небо, дерева. Земля піднімається і опускається. Он берези стоять, гойдають косами. Марії видаються вони відбитками у хвилюючій воді, гнуться і розтягаються, постояла. Ноги якось рушили і понесли Марію звичайною стежкою туди, де носили її вже пару років. Нема тобі, Марії, звороту. Іди до кінця. В той час надля Марії не існував. Він був вдома, працював, сідав коло столу, коло Марії, але його можна було зовсім не бачити і навіть не чути. Він розумів усе. Хата для нього зовсім мала, а в шопі стільки праці. Дістав нові замовлення столярки, і фуганок не струже, а горить в його руках. Сукира кусає дубові поліна, краши іскри. Тріски навколо скалками, як гранати, летять. Так-так, Гнат знав, в чому таїться спокій його душі і джерело його сили. Корній побув два тижні і від'їхав. Ах, Марії, Марії, не плач і не ходи туди вечорами, де стежки тернами втикані, де гаряча земля, плід, лішник, в лішнику кущі, у листі розтьохкався соловей, ночі пахнуть медом медянок, і цвітучої ліщини. Молоденькі липи розгорнули свої листочки, пахучі і липкі. Нагадують долоні новонародженої людини. Марії на тінь переходить в садок, опікає босі ноги об молоду жижавку, ломить кілька хворостин струхлявілого плоту і збиває попеченими ногами росу молодої травички корнівого запущеного саду. Тьохкай, тьохкай, Соловейку, Марії буде веселіше дожидатися того, кого не діждеться. Марія забула про Романі, забула про себе, повернулася в далекі царства минулого дівоцтва. І от вільна з тисячами сердечних болів вичікує ранньої зірниці. Нема, не може бути. Вернулася, пеклася жижавкою і плакала подівоче. Мізерні котилися для гната дні. Росипав рясно під відчаєної праці, п'янів і забувався. Можна п'яніти від усього, але найприємніше – оп'яніння від праці і любові.